Tizedik fejezet A nyom A Luxemburg kertfái levelekkel borították be a kavicsos sárga sétányokat. A szajna piszkos vize is őszi lomszemetet sodott magával, és a közeli tengerpartokról néha az óceán langyós egészségtelen ködei jártak látogatóba Párizs fölé. Október volt. Lionel megfésülködött a tükörnél, azután az ablakon nézett ki, rossz melankólikusan. Ősz volt. Tipikus Párizsi ősz. A Port Saint Martin hatalmas boltíve piszkosan hámlottan meredezett egy ponyvával letakart ládákkal megrakott teherautó fölött, amely átdöcögött alatta. A szemközti bisztró elékített asztalok közül egy ónkályha füstölgött, és pamutkesztűs csarnoki árusok forró kávét ittak. Felvette a zubbonyát. Kopogtak. Lamott tábor szernagy lépett be Lajon ellegény az öreg katona lefogyott, és a haja galambbősz lett. De a tartása éppen olyan egyenes és határozott volt, mint régen. Csak a szemmet tükrözött vissza valami titkos belső bánatot. Elhoztam a kérvényét, Lionel, mondta, és leült a szófára. Egy írást húzott elő a zsebéből. Tépje szét és dobja el. Először hozzám került, és én ráírtam, hogy nélkülözhetetlen szolgálatára a hadsereg meg szüksége van. Nyugdíjazási iránti kérelmét nem intézhetjük el. Tessék! Átnyújtotta. Egy percig szótlanul nézték egymást. Tudomásul vette meg, szelenciás uram. Csend. És most beszéljünk egymással, mint barátok, kedves Lionel. Tudomásom van róla, hogy maga nem szüntette be ebben a túlélő ügyben a nyomozást. Nem szüntethetem meg, amíg a helyemen vagyok. Kegyeskedjék a kérvényemet elintézni, és óvakodni fogok attól, mint magánember a hadsereg ügyeivel foglalkozzam. Ne higgyel, hogy megváltozott a véleményem ebben a kérdésben. Pedig a fiamat vesztettem el miatt. Talán kivándorolt, lehet, hogy meg is halt. Semmi hír felőle. Szomorúan maga elé a padlóra. Én nem zárkózom el attól, folytatta egy idő múlva, hogy ezt a szegény embert majd egyszer rehabilitáljuk, ha igazán ártatlan volt. Amire nézve nincsen bizonyíték, de a hagyjárat után. Érti? Addig semmit. És addig Gordon nyugodtan szolgáltassa ki a hadsereg titkait. Ez a Gordon, aki minden bizonyal a hadügyben ül. Hogy érti ezt? Úgy, hogy az egyetlen sikeres lehetőség a nyomozás számára végigmenni a túléügyön. ügyön. A tulé ügy végén megkapjuk Gordont. Szent meggyőződésem, hogy azon a rejtélyes és felderítetlen ponton, ahol tulé ártatlansága bizonyos lesz, egyúttal a Gordon bűne is kiderül. Ha ön külön választa ezt a két ügyet, ha megtiltja a túléhesett kinyomozását, akkor Gordonnak zavartalan munkát biztosít. A táporszernagy felés alá járt. Az arca hol piros lett, hol sápa. Az ördögbe is, ezt az érvet mondhatta volna múltkor is. Barátsággal hozakodott elő és igazsággal. csupa olyan érzelemmel, ami az én szememben eltörpül a hadsereg érdekei előtt. Eltörpült akkor is, amikor a saját fiamról volt szó. Újra egy szék is és maga elé nézett. Lionel, lehet, hogy magának igaza van, és én két rossz közül a rosszabbat választottam. Nem gondoltam erre, amit maga most mondott. Előbb kellett volna mondania. Mindegy. Újra felállt, megint a kemény katona lett. Lorenz a szolgálat legügyesebb embere, amin tudja, hónapok óta Afrikában van. Olyan híreink voltak, hogy a gyarmati hadseregben korrupt tisztek vannak. Megbízhatatlan elemek. Sajnos nagyon hiányosak az értesülések, és ezért küldték le Lorenzt, hogy utána járjon ezeknek a híreknek. És ha valóban vannak ott megbízhatatlan tisztjeink, akkor a tafilalet elleni hadjárat előtt szépen lassan egyenként vonja össze ezeket a megbízhatatlan tiszteket oramban. Lorenz hihetetlen ügyességgel befészkelődött Braud-Elman táborába. Tudja, ez a Hammadai Said a rejtélyes szervező. Állítólag az ő terve volt, hogy a végső harc előtt megpróbálja korumpálni a gyarmati hadsereget. Lorenz legutóbbi jelentésében tragikus leleplezéseket emleget. Ez nem lepet meg. Sajnos sok kártyás eladósodott és mindenféle védséget elkövetett tisztet szokását helyezni a gyarmati hadseregbe. De meglepett, hogy valami rejtélyes utalás szerepel a jelentésben a túlélőjére vonatkozólag is. Most már azt is mondhatom, hogy De szintén értesített a főhadiszállásról hasonló ügyről. Valami rejtélyes mappa tűnt el. Ez a rejtélyes mappa a Tulé tartalmazott írásokat, a központi páncélszekrénben volt, amelyet álkulcsan nyitottak ki. Úgy látszik, a világesemények között a Tulé mérge lassan rágja magát, most már két világrészben. Tulé halott, de az ügye él. Az igazság kioldhatatlan fényforrása él. Hiába bodítunk rá kedvőt. Jó, hát akkor előre. Lesz, ami lesz, vágjunk neki. Utasítani fogom Lorenzet, hogy tájékoztasson erről a mellékmondáról részletesebben, és a főhadi is bővebb jelentést fogok kérni. Most pedig halljuk magát, maga katonai Sherlock Holmes. Az egyik tettes itt van a markomba, mondta el. Ha nem féltem volna, öntől már őrizetben lenne. Ha fent voltam nála. Barátságos látogatás volt. Ez az ember sárga lett a rémülettől. Legszívesebben rögtön nyakon csíptem volna. Az ügyben való részessége kétségtelen. Azonnal le kellett volna fogadni. Ki ez az ember? Most fogosztodjon meg jó excellenciát. Diszpasszlony, ügyvéd. Tábor táborszermegy feludott. Pontulja meg, kérem, amit pont Tudja jól, hogy milyen következményekkel járhat egy előkelő párizsi személy belevonás a katonai bűnügyekbe. Minden esetre a rendőrséget vettem volna igénybe, és csak ha a rendőrség kivett volna előle mindent, akkor vitettem volna át a katonai fogházba. De mire alapozza? Kérem, figyeljen rám! Dögárd azért nem mehetett el a találkozóra, amelyet Tuléval megbeszéltek, mert a garázsba megrongálták az autóját. Sajnos a vizsgálat túl biztos volt a dolgába, nem terjedt ki azokra a személyekre, akik az autó közelébe férkőzhettek. A kastélyban nem tartózkodott más, mint a százados édesanyja, de Garde és Dispascon, aki valamilyen peres ügyükben járt el, és már két napja a kastélyban lakott. A sofőr lent uzsonnázott a garázsmesterrel a kocsmában. A lakály odafent kiszolgált. A szakács és a kukta bevásárolni voltak. A szobalány beteg volt, a házmester kint ült az utcán a kertajtó előtt, és a felesége kávét főzött. A személyzet közül egy embernek nem volt a libia, a házmesternének, aki főzés közben bemehetett a garázsba egy percre. Ezt az asszonyt vallatóra fogtam. A házmester lakás ajtaja szemben van a garázsról. Dispoclin ügyvédet látta kijönni a garázsból. Az ügyvéd megkerült a garázst, de az angol kert másik oldalán találkozott a garázsmesterrel és beszélgettek egy pár percig. Elővettem a garázsmestert. Igen, találkozott Dispoclinnál. Aki kérdezett tőle valamit a páriz felé vezető útról. Közben a garázsmester figyelmeztette, hogy bepiszkolta valahol a kezét. Désposzton azt mondta, hogy neki támaszkodott a falnak, és attól lett piszkos a tenyere. A garázsmester szerint a keze olajos volt. Az ügyvéd tehát eltitkolta, hogy a garázsban járt. A tábornok izgatottan járkált. Még ha bűnös is volt Tulé, ez az ember akkor is bűrészes. Ebben az esetben túlélve játszott össze. Én azt hiszem Gordonnal játszott össze. Öt napig Angliába voltam ezután, hogy Disposlin múltjára nézve adatokat szerezzek. Disposlin egy angol-francia utazási irodát vezetett évekig Londonban. Semmi terhelőt nem tudtam meg róla. De találtam egy láncszemet a Tulé ügyhöz. Lenyomoztam egy jelentéktelen magánügyét az öreg marsallnak. Tulé minden évben Londonban töltötte a szabadságát. Diszkrét szívügy. Egy Duncan nevű világhírű táncosnővel volt ilyenkor együtt néhány hétig a művésznő kastélyában. Ennek az asszonynak a gyermeke Leon túlé is, akit a Marsal később át. Az asszony 42 éves korában meghalt, és nagy vagyont hadd hátra. A vagyonkezelője Disposling volt, az örökös Tullé Marsal. De hiszen a Marsal szegény katona ember volt, kiáltotta a a marshal természetesen nem nyúlt a vagyonhoz, kezelését továbbra is diszposztni-ra bízta, és végrendelkezett a vagyonról. Valószínűleg Laura Duncan és saját gyermeke javára. Mint tudjuk, a marsal halála után szegény Leon semmiféle örökséghez nem jutott, és itt lett volna meg azokom rá, hogy diszposzonyot őrizetbe vetessem a rendőrséggel, ahol azután a kémkedésre nézve is mindent kivettem volna belőle. Ugyanis Joseph, az öreg lakáj, akit kikérdeztem az elhunyt Marshall végrendeletéről, nagyon érdekes dolgokat közölt. A Marshall egyszer azt mondta neki, hogy végrendeletében tisztességesen gondoskodott róla, és annak idején majd Disposzlünktől megtud mindent. Mikor a Marshall meghalt, az öreg lakáj azt hitte megfeledkezett róla, és nem akart kegyelet sértést elkövetni azzal, hogy a hagyaték iránt érdeklődjék. A végrendeletet tehát Disposzlün eltüntette és a Duncan vagyon jelenlegi élvezőit egytől egyik bűntársak. Azonnal lépjen érintkezésbe Grison tanácsossal, kiáltotta izgatottan a marsan. Azt az ügyvédet nyomban le kell tartóztatni. Belátom, hogy tévedtem. Úgy látszik, itt egy nagystílű bűnszövetkezetről van szó, amely minden pillanatban embereket dönthet romlásba. A százados azonnal felhívta a rendőrséget. Lionel százados, a politikai osztályt kérem. Lionel százados, grizsontanács urat kéri. Grizsontanácsos, jó napot, Lionel! Azonnal vegyék őrizetbe Desposzlön üdvédet, csalás és sikkasztás miatt. Képkedéssel is zsanusítható. Ne hallgassák ki, amíg oda nem jövök. De Lionel az Istenért, olvassa el a délutáni lapokat. Desposzlön ügyvédet mai éjjel meggyilkolták. A főhadiszállás telefonjai egész nap üzemben voltak. A távíróról végtelen szalagok futottak le. A térképeken reggel tüestig serény munkával jegyezték a csapat mozdulatokat. A futárok érkeztek, tisztek robogtak el parancsokkal. A tuásból nyugtalanító hírek jöttek, Bráud elmán szurhatsz készülődik valamire, és kisebb összecsapásokat provokálta a fila határain túl. A titokzatos száid is készül az offenzívára. Hírek szerint nagyon is európai módon képeztek is eregeit. Hatalmas csapatokat von össze a tafilaledbe és a tadla környékén. A hírszerzők jelentése szerint muníció és fegyverszállítmányok érkeztek a tafilaledbe. Minden kísérlet, hogy érintkezést találjanak a szájiddal csődött, mondott. Braud L. nem átszóba senkivel, és ritkán tartózkodottak a kazbájában. Időnként itt is ott is feltűnt a törzsek között, találkozott a legtekintélyesebb törzsfőkkel, velük evett néhány napig. Ilyenkor az egész törzs elindult a tafilalet felé. Különleges hatalma volt a nép fölött. Szentnek tartották. Most már nem tűnt el hónapokra, mint az előtt. Két-három napig nem látták, aztán itt vagy ott bukkant fel hirtelen, vagy hazatért váratlanul a kazbájába. Ez a kaszba a tafilalet egyik lejtőjén állt, és legfelső laprészéből jó messzelátóval a francia csapatmozdulatokat is megfigyelhette. A francia főhadiszállás épülete messzire látszott az éjszakába. Minden ablak világos volt. Zsírkapitány menetkészen járt fel alá, rúfmarsal fogadószobájában. fogadó szobájában. De jött át, a spáhi laktanyában fernyelgelt tevék mellett csak a vezényszót várta a legénység. Mozdulatlanul álltak a barna óriások az éjszakába. A kültös keze sárga részt trombitáján nyugodott. Néha egy tebe megrántotta a fejét. Isten vele kapitányor, mondta Degard, amint éppen át a szobám. Itt az alkalom, hogy mindent helyre hozzon, és a télen már végleg elhagyja ezt a piszkos sivatagot. Remélem, Degard, hogy úgy lesz, lehet, hogy a katonaságot is itt hagyjon. Elég volt. Azt hiszem, ennek semmi akadálya nem lesz, mondta Degard, csak bátran és ésszel. Olyan posztja lesz a hadjáratban, ahol könnyen tüntethetik ki magát. Rufmarshal jött. Zsíl kapitán, a parancs értelmében azonnal induljon Autauritba. Részletes utasításokat írásba fog kapni. Addig is Bumalemmel állandó összeköttetésben kell lennie. Az offenzíva hivatalos kezdetéig minden provokációt kerüljön el. Bármi történik maga körül, nem avatkozik bele. Figyelmeztetem, hogy olyan ponton áll a századával, amelynek döntő jelentősége lesz a hadműveletekben. Azonnal induljon. Out-Audirig out, out, erőltetett menetbe vigye az embereket. Sok szerencsét! Kezet műtött. Jill tisztelgett és ment. Öt perc múlva felharsant a kürt, és a spáhik elindultak az éjszakai városon keresztül. Disposzlin az íróasztalánál ült, és egy könyv volt a kezébe átlőtt homlokkal bolult erre a könyvbe. A páncészek nyitva állt. Nyoma sem látszott betörésnek vagy erőszaknak. Az írások szép rendben. A pénz eltűnt. Lionel mindent úgy találta, hogy az első rendőri vizsgálatot hagyta. még a halottat sem vitték el. Az inas elmondta, hogy Dispaclinnek höld látogatója volt délután. Lefátyolozott őszhajú nő. Nem látták el nem. A pisztolyon hanfogó lehetett, mert a lövés nem hallotta senki. Bizonyos, hogy a gyilkost Dispesslun jól ismerte. Annyira nem volt gyanús neki, hogy a könyvet sem tette le a kezéből. Úgy tűnik, mintha a gyilkos jelenlétében olvasott volna. Olyan ember ölte meg, akivel szemben még az udvariasság sem kötelezte. Különben felállt volna, hogy elérje menjen az ajtóig. Megvizsgálták a páncélszekrényt. Kulcsal nyitották ki. Úgy tudom, hogy Desposslunnek volt valami alkalmazottja. Egy gépíró nője volt századosú. Beszélni szeretnék vele. A kisírszemű gépírólány nem tudott semmi. Ő fél hatkor elment, akkor az ügyvéd úr még élt, ő a hölgyel nem találkozott. Mióta dolgozik maga ebben az irodában? A téve. Hát kérem, képzelje el, hogy rendezni kell az iratokat. Van valami regiszter? Természetesen. Álapítsa meg, hogy a készpénzen kívül hiányzik-e írás a páncészekrényből. Azt gyorsan meg tudom mondani, Elővett egy könyvet az iratszekrényből, sorre vett mindent, ami a nyitott kaszában volt. A századossal együtt rakták ki a borítékokat és a dossziékat. A szekrény már üres volt, mikor a regiszterben még egy tétel állt. Hiányzik a D.D. 1924 per 31, mondta a gépírónő. A százados sokáig gondolkozott. DT. Hm. Duncan Tulé. 1924. Ez lehet a végrendelet, kelte. És 31? A homlokára ütött. 1931-ben halt meg a marsal. Érezte, hogy ez a végrendelet és az ügyre vonatkozó írások képezik a közös megoldást a túléügynek és a gordon rejtények. A lányhoz fordult. Meg tudná mondani, kikkel beszélt telefonon az ügyvéd úr tegnap? Kizárólag ügyfelekkel. Elsősorban a Sanders és... Nem ilyesmire gondolok, magánbeszélgetésről, nem tud? Nem. Tegnap előtt ről sem? Tegnap előtt felhívta a lányát, ezt onnan tudom, mert én jelentettem be a beszélgetést. Nem hallotta, hogy mit beszél a lányával? Irodai órák után beszélhetett, már nem volt amit. Köszönöm. Folyton arra kellett gondolnia, hogy Desposkin olvasott, mikor a lövés érte. Legalábbis nyugodtan ülve maradt a könyve mellett, mikor a gyilkos bejött. Háromszor kinyúlt a telefon felé, háromszor húzta ismét vissza a kezét, aztán mégis telefonált. Haló? Le Borzs, Lionel százados, ott tartózkodik a a Simon kapitány? Kérem, Szerusz, meg tudnám nekem egészen pontosan mondani, hogy tegnap kikérkeztek repülőgépen és kikutaztak el újra? Jó, várok! Cigarettára dültött. Nagyon ideges volt. Simon kapitány neveket olvasott fel a vonal a másik végén. Egyszerre Lionel izgatottan közbevágott. – Köszönöm, elég! Lecsapta a kagylót, lerohant az utcára, autóba ült. Hadügyminisztérium. minisztérium! Samő őr szobájába rohant. – Kérem, úr, azonnal intézkedjék, hogy Emi Desposlunk, aki tegnap repülőgépen Párizsba érkezett, és este hatkor repülőgépen újra visszaindult, nyomban őrizetbe vegyék. Dögát százados vendége a sivatagi hadseregnél. Alaposan gyanúsítható Despasklin meggyilkolásával és ebből a kapcsolatban egy kémkedési ügyjel. Az ő nagy kisé csodálkozva nézte a feldúlt századost. Kövér, kopasz ember volt, bágyadt arcvonásokkal. Nyitott zubonyában inkább úgy nézett ki, mint valami postás. Rendetlen íróasztal a zubonyon a drága hamuval voltak tele. A padlón mindenféle cigaretta csükkák hevertek. Ápolatlan, őszharcsa bajusza megrándult valahányszor a cigarettát a szájába vette. A rossz cigaretták nikotinos bűze egy harmadosztályú váró terem hangulatát adta a szobának. Az őrnagy Viccentet helyet mutatott Lionelnek, és megpróbált összeköttetést találni az oráni Katonai Város parancsnoksággal. Közben püffett nagy szemhéjával fáradtan pislogott, és a cigaretta vége a bajuszát perzselte. Mit szól, hogy Lizet nyerte a nagy díjat? I ő, igen, igen, engem is megnepett mondta szórakozottan Lionel. Hova dobhatom a cigarettámat? Na, hova akarja? Udvariás mozdulattal körülmutatott a szobába. Nekem tudni teljesen mindegy. Csak hamutarcát kérjem, mert az mindig eltűnik innen. Haló? Igen, hadd üt! Tessék tartani a vonalat! Mit bánom én? Ráérek, még tizenöt szolgálati éven van hátra. Tudja, hogy az a dög tízezer frankomat komat vitte el? Nem, magával beszélek, A szobámban ül valaki. Maga csak a vonalat és a száját tartsa. Pedig mondták, hogy lizettet fogadja. Halló, hadügy! Pierre ezredes urat kérem, várok! Alázatos tisztelettel! Sem Kérem őrizetbe venni a főhadiszálláson dög százados vendégét, Emily Deszposztrót. Tessék? Igen! Köszönöm! Mi újság különben? Igen, nekem tízezer frankot vitte a dög. Alázatos tisztelettel. Letette a kagylót, ásított, aztán egészen Lionel felé fordította a széket. Hát kérem, e pillanatban nem foganatosítható az őrizetbevétel, ugyanis Mvides desposlin és Degard százados húgát sétálóaglás közben egy rabló gum elhurcolta és nyomok feszett. Az őr nagy megdöbbent, ugyanis Lionel százados felugrott, mint egy őrült, és ordítva verte két lével az asztalt.